25 жовтня Після тієї нічної прогулянки Джил знову зайшла до нас і допомогла все впорядкувати. Поки вони з Джеком знову побивали Херес, ми з Сєрохвісткою вислизнули і побігли до вікарія. Вікно кабінету світилося, на даху при сиділа Текела, сховавши голову під крило. «Нюху, я пішла по цю кляту птаху», – заявила Сєрохвістка. «Сіренька, я не певен, чи годиться робити щось таке саме тепер». Мені начхати, відказала вона і зникла. Я чекав і спостерігав, і то довгенько. Раптом на даху зчинилась метушня. Застукотіли пазури полетіло пір'я, і текела здійнялося в нічне небо, викрякуючи всякі грубощі. Сірохвістка злізла рогом будинку і повернулася. Добра спроба, сказав я. Та де там я була незграбна, а вона швидка, хай ігрець. Ми в... рушили назад. «Може, їй тепер хоч кошмари з тобою снитимуться?» «Було б не зле», – погодилася вона. «Молодий місяць, розгнівана кішка, пір'я в повітрі. Осінь приходить. Трава помирає». Зранку карти лягли так, що відчулася і посилилася невеличка іронія минулої ночі. Сірохвістка пошкребла в двері, викликаючи мене, і сказала. «Ході не зі мною». Я послухався. «Про що йдеться?» – запитав я. Констеблі з помічниками в Оуану розслідують нічне спалення. Дякую, що покликала. Ходімо дивитися, має бути весело. Можливо, сказала вона. Уже на місці я зрозумів, на що вона натякала. Констеблі зі своїми підлеглими виходжали, вимірювали, винюхували. Рештки кошиків і рештки, що були до цього в кошиках, тепер лежали на землі. Рештки чотирьох кошиків з умістом, хоч їх мало бути три. Що-що, а це я добре пам'ятав. Отакої, сказав я. Отож, погодилася вона. Я роздивився троє нелюдських останків і одні дуже людські. Хто? запитав я. Сам овен. Хтось запхнув друїда в один із його шкошиків і підпалив. Блискуча ідея, мовив я, хоч і плагіат. Кепкуйте, кепкуйте, сказав хтось із гори. Він же не ваш господар був. Вибач, крутьку, сказав я. «Та щось мені не дуже співчувається комусь, хто мене отруїти хотів». «Він мав свої заскоки», – визнав Білик. «Але ж його дуб був найліпший у цілому містечку, минулої ночі знищено безліч жолудів». «Ти бачив, хто це його так?» «Ні, був на іншому кінці, відео ночеві». «І що тепер робитимеш?» «Горіхами запасатимось. Зима буде довга, а зимувати доведеться на дворі». «Ти би міг приєднатися до Маккеба з Морісом», – зауважила Сірахвістка. Ні, мабуть, я насліду приклад вапнюги і вийду з гри. Вона стає дуже небезпечною. А ти в курсі, чи забрав убивця, хоч би хто це не був овенів золотий серп? – запитав я. Тут його нема, – відповів Гризун. – Але може бути всередині. Ти ж маєш свій вхід-вихід, чи не так? Так. Він тримав його в спеціальному сховку? Так. Може, залізеш, глянеш, чи серп на місці, і нам скажеш? А наче це мені. «Може, колись ми з тобою пригодимося, поділимося недоїдками виженого хижака?» «Я б натомість волів дещо саме тепер!» «І що ж?» – запитав я. «Він застрибнув, але не впав, а наче спланував на землю!» «А я й не знала, що ти з літючих білок!» – здивувалася сірохвістка. «А я й не з них! Це було в комплекті!» «Не розумію!» – сказала йому кішка. «Доки овен мене не знайшов, я був дурнуватим шукай горіхом, Яких більшість білок!» «Ми знаємо, як лишатися на плаву, але не набагато більше, на відміну від таких, як ви. Він додав мені розуму, наділив деякими особливими здібностями, як от ширяння. Але за це я дещо втратив. Я хочу помінятися назад, знову стати, ким був, щасливим шукай-горіхом, яком влювати на відчиняння і зачиняння». «Про що конкретно йдеться?» – запитав я. «Я дещо віддав за все це, а тепер хочу повернути». «Що?» «Гляньте на землю піді мною, що бачите?» «Нічого особливого», – сказала сірохвістка. Тіні немає. Він забрав її, а тепер уже й не віддасть, бо мертвий. Сьогодні досить хмарно, зауважила кішка. Напевно, й не скажеш. Повірте мені, я точно знаю. Вірю, сказав я, інакше торочити б про щось таке було б дурістю, але далася тобі та тінь. Чи не байдуже, нащо вона тобі на горі серед гілок, де ти її майже ніколи не побачиш? Це не все, пояснив він. З тіні він забрав ще дещо, я не відчуваю так, як колись. Туди я просто знав собі всяке, де є найліпші горіхи, яка буде погода, де знайти самичок, коли до них потягне, як міняються пори року. А тепер я таке обмислюю, роблю висновки, складаю корисливі плани. Раніше я такого не вмів. Зате я втратив усі ті дріб'язкові відчуття, що супроводжують бездумне знання. І багато про це думав. Мені їх бракує. Ніж думати і планувати, я б радше повернувся в той стан. Ви знаєтеся на магії, як мало хто. Я пошукаю серпа, якщо ви знімете з мене тіньові чари овена. Я глянув на сірохвістку, а вона покрутила головою. Ніколи про такі чари не чула. «Крутьку, існує безліч магічних систем», – сказав я. «Це просто форми, що їх заповнює сила. Ми не можемо знати їх усі. Я і гадки не маю, що зробив Оуен із твоєю тінню або з твоєю інтуїцією і супутніми відчуттями. Не знаючи, де воно і як його добути і повернути тобі, і ми, боюся, нічим не зарадимо». «Якщо зможете потрапити в будинок, я покажу», – сказав Білик. «Он як?» – сказав я. «Що скажеш, Сіренька?» «Цікаво». «І як туди потрапити?» – запитав я. «Відчинені вікна, незамкнені двері?» «Крізь мій отвер ви не пролізете. Це крихітна дірка на горище. Задні двері зазвичай не замкнено, але відчинити їх до снаги тільки людині». «Може, і не тільки», – сказала Сірохвістка. «Мусимо чекати, доки Констебель і його люди підуть», – мовив я. «Звісно». Ми чекали, слухаючи, як вони раз у раз дивуються неприродним останком трьох істот. Прийшов лікар, глянув, похитав головою, щось записав і пішов, виснувавши, що людське тіло тут лише одне – ОВНВ, а також пообіцявши подати звіт зранку. Заходила і міс Ендербі з супутником, трохи потеревенила з констеблем, поглядаючи на мене з сірохвісткою чи не частіше, ніж на останки. Невдовзі вона пішла, а останки поклали в мішки, підписали і повезли в навозі разом з рештками кошиків, теж підписаними. Щойно репіння воза стихнула вдалині, ми троє перезернулися. Тоді Крудько полинув на дерево, перелетів з його верхівки на сусідню, а звідти на дах. Не зле було б так уміти, зауважила сірохвістка. Егеш, погодився я, і ми рушили до чорного входу. Як і раніше, я став дибки, щільно обхопив ручку і повернув. Майже. Спробував ще, доклавши трохи зусиль, і вона піддалася. Ми увійшли. Я причинив двері плечем, трохи не дотиснувши, щоб вони не заклацнулися. Ми опинилися на кухні, а згори було чути, як там квапиться хтось дрібний з кихтіками. Невдовзі вигулькнув Крутько, поглядаючи на двері. «Його майстерня внизу, покажу вам, куди йти». Ми вийшли за ними з кухні і спустилися рипучими сходами. Унизу ми негайно потрапили до великого приміщення, де пахнуло, наче просто небо. Зрізане гілля, кошики з листями корінням, коробки з омелою недбало громадилися на стінах, на полицях і лавках. На кількох стільницях і трьох стільцях валялися шкури тварин. Стеля і підлога були помальовані синіми і зеленими кредяними схемами, а на дальній стіні одразу впадало в око червона. Книжкову шавку біля дверей заповнювала колекція комашок одноденок і книжок гельською і латиною. Серп, сказав я. Крутко зістрибнув на столик, засипаний якимись травами. Скрутившись, він нахилився вперед і підчепив знизу кіхтіками передній край невеличкої шухляди. Струснув, потягнув. Вона трохи поддалася. Не замкнула, зазначив він. Гляньмо. Він витяг її далі. І я зміг зазирнути туди, підвівшись на задні лапи. Шухляда була виставлена синім оксомитом і з серпуватим відбитком посередині. «Як бачиш?» – констатував він. «Його нема». «Де інде може бути?» – запитав я. «Ні», – відказав він. «Якщо немає тут, то був би при господарі. Третього не дано». «На дворі я його не помітила», – сказала сіверохвістка. «Ні на землі, ні в тій мішанці. Тоді, мабуть, хтось забрав». – підсумував Крудько. – Дивина, – мовив я. Це була річ сили, але ж не ігрове знаряддя на зразок жезлів, ікони і пентаграми, а зазвичай іще й персня. – Тоді хтось забрав його просто заради сили, – припустив Крудько. – Проте, гадаю, головна мета була вивести Олена з гри. – Можливо. Я от намагаюся зв'язати його смерть із загибелю Растова. Та було, б диво... Та було б дивно вважати, що їх убив той самий гравець. — Бо ж Оуен відчиняв, а Растов зачиняв. — Хм, — мовив Крудько, зістрибнувши доля. — Не знаю. Може й так, може й ні. Останнім часом Растов і Оуен не раз довго обісідували. Слухаючи, я склав собі враження, що Оуен намагається підмовити Растова перебігти. Оті ліберальні нахили і російські сентименти ченця могли підштовхнути його на революційний путь. — Справді? — запитала Хзірохвістка. — Якщо хтось обуває відчиняльників, Джил може бути під загрозою. Хто ж ще міг знати про їхні бесіди? Ніхто, як на мене. Гадаю, Растав не казав навіть в опнюзі, А я теж досі нікому не слово. Де вони балакали? Поцікавилася кішка. Нагорі, у кухні, чи вітальні. Хтось міг підслуховувати? Хіба хтось досить малий і рухомий, щоб пролізти в білі чудіру на горищі? Я з провокла походжав туди-сюди. Моріси з Макебом відчиняють чи зачиняють? Запитав я. Я певна, що відчиняють. Сказала сірохвістка. Так. Підтримав її Крудько. «Відчиняють». «А добрий доктор?» «Ніхто не знає. Ворожіння на нього раз по раз іде накриво». «Темний гравець», – виснував я. «Хай би хто це не був». «Ти правда в нього віриш?» – спитала Сірохвістка. «Це єдина припустима причина, чому мої розрахунки все дають і дають похибку». «А як вияснити, хто це?» – запитала вона. «Не знаю». «А мені вже байдуже», – додав Крудько. «Я лише хочу повернути своє просте життя. Добійся всі ці змови, розрахунки. Я ж не доброволець, мене призвали. Віддайте мою тінь». «Де вона?» «Гондички». Він повернувся до великого червоного рисунка на дальній стіні. Я глянув туди, але не розібрав, куди саме він показує. «Вибач», – сказав я, – «щось не бачу». «Он там», – уточнив він, – «на рисунку праворуч унизу». «Тут я нарешті роздивився». Спершу воно здалося мені просто ефектом від освітлення. Частину рисунка перекривала тінь у формі білки. З нею по периметру стерчало кілька блискучих шматків металу. «Оце вона?» «Так», – відказав він. «Її тримають сім срібних цвяхів». «І як же її звільнити?» – запитав я. «Треба повисмикувати цвяхи». «Це небезпечно?» «Не знаю, він ніколи не казав». Я став дибкий і протягнув передню лапу. Торкнувся верхнього цвяха. Він трохи хитався. Нічого незвичного зі мною не скоїлося, тож я нахилився вперед, схопив його зубами, витяг і кинув на підлогу. Тоді обмацав лапою решту шість, два з них явно хиталися. Витяг зубами один, а за ним другий. Вони виблискували на підлозі з щирим сріблом. Дослідивши їх, сірохвістка запитала: що ти відчув, віддираючи цвяхи? Нічого особливого, сказав я. Бачиш, у них щось, чого я не бачу. Ні, гадаю, сила насамперед у тому рисунку, якщо й буде якась реакція, чекай її зі стіни. Я перевірив решту чотири. Вони сиділи міцніше, ніж у ті витягнуті. Контур тіні тепер хвилювався поміж них. А ти, Крудько, відчув у цей час щось особливе? запитав я. Так, відказав він. Поколювала там, де ти висмикував цвяхи з стіні. Скажеш, якщо щось зміниться. Звелів я, відтак знову схилився, взявся за черговий цвях і почав розхитувати його зубами. Десь за півхвилини це дало результат. Я кинув його на підлогу і почережно посмикав решту три. Два сиділи дуже міцно, третій десь так, як останній І Я взявся за слабший цвях, розхитував його, доки він теж не вирвався. Тінь тепер уже регулярно зменшувалося та збільшувалася, ніби надималася в третій вимір, набуваючи товщини». Кожного такого разу якісь її частинки кудись від мене зникали. «Поколювання намінає», – зазначив Крудько. «Поширюється всім тілом». «Десь болить?» «Ні». Я помацав лапою решту два цвіхі. «Сидять туго. Може, варто б попросити Ларі з обценьками наламати собі зуби. Утім, хоч спробувати зайве не буде. Я розхитував один із них чи не хвилину, і під кінець він наче таки піддався». Тоді я дав перепочити щелепам, пообіцявши собі, що спробую видерти обидва цвяхи, перш ніж здамся. Другий, розташований десь на 10 дюймів лівіше від першого, я обробляв так само значно понад хвилину. Відпустивши, я й не зрозумів, чи вплинуло це на нього. Смак тиньку і пігменту з рисунку був мені не до вподоби. Неясно було, що ж там під тиньком, так міцно тримає цвяхи. Щоб я міг розрізнити основу під ним, покриво обсипалося замало. Та якраз тільки, щоб заскрипіти у мене на зубах з вогким підвальним присмаком. Я відступив. Рисунок здавався заслиненим. Цікаво, як собача слина впливає на його ефемерні функції. Не відступайся, попрохав Крудько. Спробуй ще. Я тільки віддихуюся, сказав я йому. Досі я тягнув передніми зубами, бо так простіше. Тепер спробую кутніми. Тож я знову нахилився і ухопив правим боком щелепи той з цвяхів, котрий нібито трохи був піддавався на мої вмовляння. Досить скоро він уже ворухнувся і тоді захитався. Кінець кінцем я впустив його на підлогу і дослухався, срібло, ударяючись, так приємно звучить. Шість, оголосив я, як воно тепер? Ще більше поколюю, повідомив Крудько. Може, це щось на кшталт передсмаку? «Остання нагода передумати, поки не пізно», – сказав я, повертаючись лівим боком пащі до останнього цвяха. «Зроби це», – сказав він. Тож я схопив цвях і почав повільно над ним трудитися, не смикаючи, а стало тягнучи. Бо ж так, як показав досвід попереднього гвістка, було ефективніше. За зуби було страшнувате, але жодного тріскоту чи хрускоту я не почув. Якою мірою мені подобається звук срібла, такою ж не подобається його холодний металевий смак. А тінь увесь цей час пурхали перед моєю мордою, проминаючи перед очима, ніби прудка хмарка перед сонцем, то гортаючи мене, то відлинаючи знову. Я відчув, як цвях ворухнувся, та щелепи мені вже поболювали, і я взявся другим боком. Я ж бувало розгризав костомахи, то знаю, на що здатні мої зуби. Але тут самої здатності гризти було замало. Важливий був рух, що навантажував м'язи шиї, не менше, ніж щелепи. Туди-сюди. І тут цвях почав хитатися. Я призупинився перепочити. «Що робити, як вона звільниться?» – спитав я супутників. Ану ж вона просто собі вислазне. Чим її можна прикріпіти назад?» «Не знаю», – відказав Крудько. «Ніколи про це не міркував. Ну а як він її від тебе відокремав?» – спитала сірохвістка. «Засвітив світло, спрямував сюди, на стіну», – розповів Білик. «Забивав цвяхи, провів серпом мені біля тіла, ніби відрізав тінь». «Я пішов, вона лишилася. Зміни відчулися одразу. Тінь зреагує на твоє життя», – мовила сірохвістка. «Якщо ти правильно розташуєшся, вона тебе огорне. Але твоє життя має бути оголене в семи точках кріплення, і вона зреагує на цвіхи, що чиму ними була прибита». «Що це означає?» – спитав Крудько. «Кров. Ти маєш роздряпати собі тильний бок кожної лапки, голову, середину хвоста і спину, сім точок, де тінь була пристромлена». «Виймати останній цвях нюх має обережно. не витягати його горизонтально, а посунути вниз, не дати тіні з нього зіскочити і перетягти її на тебе. А ти стоятимеш чотирма лапками на цвяхах, які тримали тебе лапки тіні. Хвіст лежатиме на цвяху, що тримав її хвіст. Голова буде опущена і торкатися шостого». «Та я вже не знаю, де який цвях», – сказав Білик. «Я знаю», – відповіла кішка. «Я пильнувала». Тоді нюх натягне тінь на тебе і скине останній цвях тобі на спину, туди, де буде сьома ранка, і це має знову прив'язати тінь до тебе. Сіренька, спитав я, звідки ти все це знаєш? Мені тут недавно дали дещицю мудрості. Верховний кіт. звеліла вона. <свистити> тут тобі не там, залишиться в тому місці. Вибач, вона рушила розташувати цвяхи, а крутко заходив за себе дряпати, лапи, голову, хвіст. Я занюхав його кров. «Не дістану до спини, а треба ж самому», – поскаржився він. Кища права лапа метнулася вперед і залишила яскраву ранку з дюйм завдовжки посеред спини Білика. Він і оком змигнути не встиг. «Маєш», – сказала вона. «А тепер ставай на цвяхі, як я казала». Він так і зробив. Розщепирився і завмер. Я звернувся до останнього цвяха, схопив і повільно потяг. Відчувши, що цвях звільняється, я посунув його стіною вниз, тоді підлогою до крутька, ні на мить не відриваючи вістря від поверхні. Та я й тями не мав, чи рухається тінь зі свяхом, а спитати не міг. Проте, гадаю, якби не рухалася, то сіра хвістка мені б щось сказала. Наводь на нього й киде спину, там де моя познака. Так я й зробив, одразу відступивши. То як вона тримається? спитав я у крутька. Так і не скажеш. Якісь зміни відчуваєш? Не знаю. Що тепер, сіренька? запитав я, як довго ждати, щоб побачити, чи тінь узялася? Зачекаємо хвилину дві. Рисунок? мовив Крудько. Він міняється. Я обернувся глянути. Ніби встиг уловити якийсь легкий рух, але доки завершив поворот, він уже зник. Утім, рисунок таки видався меншим, сягав ліворуч не так далеко, по іншому розташувався праворуч, а кольори здавалися яскравішими. «Гадаю, що це означає, що вона тепер на місці!» – припустив Гризун. «Хочу поворушитися!» Він плигнув і гайнув підлогою, розкидавши цвяхи. Застрибавши аж на середину сходів, він оглянувся до нас. Було надто темно, щоб побачити, чи досяг він бажаної мети. «Ходімо!» – покликав Крудько. «Гайна на двір!» Ми пішли за ним, і я легко відчинив кухонні двері, він одразу промайнув повз. Тим часом уже визирнуло сонце. Куритько пронісся по двір'ям, і ми побачили, що його таки супроводжує тінь. Він застрибнув на стіну, завагався, озирнувся і мовив «Дякую». «Куди збираєшся?» – запитав я. «У ліс, бувайте». «Він щас із стіни, тільки ми його і бачили».